du ikke at læse den der fem sider lange artikel på nettet. Noget du heller ikke at læse Herman Bangs Vejen for at forstå, hvad der egentlig skete i det moderne gennembrud. Prøv at høre. Det her program, det er vejen til din opgave, din fremlæggelse og din eksamen. Mit navn er Marcus Velkommen til Lexmar. I dag skal vi tale om dronning Mary. Hende ved talt ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Emma Påske, historiker uddannet ved Københavns Universitet. Og så har hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National mm. Hej Emma, velkommen til. Mange tak. Nå, men Emma, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Dronning Mary, og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvem er Dronning Mary? Dronning Mary er Danmarks første borgerligt fødte dronning. Borgerligt fødte? Hvad mener ja, du med det? Det betyder, at hun kommer ikke fra en adelsfamilie. Eller øh, var prinsesse til at starte med. Hun kommer fra en helt almindelig familie, øh, fra Tasmanien i Australien. Var, øh, var Henrik, altså, var han, også, han, var, ja, han var også fra en adelig familie? Han var i princippet fra en adelig familie. Ja. Det kunne de i hvert fald spore sig selv som. Æm, så hun er, er reelt den første rigtig borgerlig fødte dronning af. Danmark. Så hun er ligesom den her, øh, altså jeg, jeg tør ikke sige det, men sådan en, hun er bare ligesom os andre. Så I princippet, ja, hun ja. har også haft et helt almindeligt job, ja. ligesom alle os andre. Og så, så støtter du lidt i vores nuværende konge, Frederik den 10., ja. og så pludselig så, så blev hun prinsesse. Så blev hun kronprinsesse af Danmark, da hun giftede sig med, med kronprins Frederik, det var han jo på det tidspunkt. Og så blev de gift ved Kæmpe bryllup i København. Æm, og så har de fået øh, fire børn. Så er hun blevet ridsforstander. Hvilket betyder, at hun kan øh, regere landet, når det er, at øh, vores konge ikke kan. Så kan hun rent faktisk gå ind og være vikaren. What? Det er også noget nyt. Ja det, er ja, det er ret sejt. Kan du kort opsummere Dronning Marys historie så? Ja, altså. Øh, Mary, hun er født i Tasmanien, øh, i Australien. Øh, to immigranter i virkeligheden. Hendes far og hendes mor kom fra Skotland. Ja. Og øhm, så har hun haft en helt almindelig opvækst. Helt almindelig kernefamilie opvækst. Fået en uddannelse, arbejdet, møder så øh, den daværende kronprins Frederik til OL i Sydney år 2000 på en lille bar, der hedder Slip In. Og øh, der bliver de forelsket, så har de et længere forhold. Hun bliver øh, flyttet til Danmark, bliver præsenteret for den danske offentlighed. Hun Øh, bliver øh, hvad hedder, øh, yeah, altså kastet ud i at lære det danske sprog, fordi det ved vi, det er rigtig vigtigt, det er noget, vi lægger meget vægt på her i Danmark. Øh, taler fejlfrit dansk næsten nu. Øh, har jo øh, øh, gjort sig fortjent til blandt andet at øh, ja, være en af de mest elskede kongelige i den danske kongefamilie. Hun øh, kan være rigsforstander, hvis hendes mand at kongen ikke er til rådighed. Og øh, så har hun jo også kendt for at være lidt af en, en, en modeprinsesse, kan man sige, øh, og er rigtig dygtig til at bruge de smykker, hun har fået lov til at, øh, at, at få i kongefamilien. Altså, det lyder jo næsten som sådan en Disney-film. Altså, ja. det, hvor vildt den her historie er, for det er jo måske, der er måske nogle piger eller drenge, mm. der drømmer om at, at, at møde sådan en, en kongelig. Og det skete simpelthen bare på en bar i, i Australien. Ja. Eller var det planlagt? Men det... det var ikke planlagt. Nej, det var det ikke. Og hun har selv beskrevet det som, at hun sådan, egentlig måske ikke havde så meget lyst til at gå ud den aften, men ja. Hun gik ud sammen med nogle venner, og de sagde, at der kommer også nogle andre, og det var jo blandt andet kronprins Frederik. Det er jo en helt vanvittig historie. Ja. Hvor er så det store vendepunkt ved Donning Mary, ifølge dig? Det store vendepunkt må være da hun bliver præsenteret som kronprins Frederiks forlovet. Ja, der var sådan et kæmpe, kæmpe presseopbud, hvor et, et folk fra hele verden, altså journalister fra hele verden, kom stillede dem en masse spørgsmål, og mens de fortalte, at nu var de altså forlovet, og hun, hun talte, vi hørte hende for første gang tale dansk. Og pludselig så var hun ligesom en del af Danmark. Ja, yeah. Og lige siden den dag, så har hun bare været en meget elskværdig øh, person. Ja, altså, der, der er sjældent øh, øh, nogen, der skriver noget dårligt om hende. Og hvis der endelig er nogen, der skriver noget dårligt om hende, så er det, fordi hun er for perfekt. <laughs> ja. og, så, og sådan kan man jo også bare være så irriterende. Ikke? Det er ja. <laughs> Hvorfor er det vigtigt at lære om dronning Mary? Det er vigtigt at lære om dronning Mary, fordi hun blandt andet er vores første borgerligt fødte. Dronning, ja. øhm, fordi hun øh, også er rigsforstander, og øh, at, ja, man kan sige, at hun danner par med vores konge på den måde, at Kong Frederik selv i talesætter, at det ikke er en konge, Danmark har fået, men et kongepar. Ja. Så hun kommer til at være vigtig i forståelsen af Kong Frederik X. også. Jeg tror, hun kommer til at have ret meget magt. Ja, så, så det vil altså sige, at, at med det her moderne monarki, som vi mm. har nu, så er det altså ikke længere, det er ikke kun kongen, der enevældigt bestemmer noget. Nu er det altså et konge par, og hun har måske lige så meget at sige som, som kongen. Ja. ja, og det er også et nyt brud, at hun får lov til at være rigsforstander, det vil sige at være vikar, når det er, at kongen ikke er til rådighed. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlægelse om dronning Mary? Jeg synes at du skal have øh, noget med om at hun er født i Australien, yeah. som en helt almindelig pige. Yeah. Øhm, så synes jeg brylluppet Ja, yeah. hvorfor det de brölloperbet med Frederik? Fordi det var sådan en kæmpe begivenhed, øhm, og, og på mange måder så var det sådan ligesom starten på deres moderne forhold til at være moderne kongelige i Danmark. Ja. Øh, og så synes jeg også, at du skal have øh, det med, at hun skriver under på at øh, overholde grundloven i 2019, øh, så, således at hun rent faktisk kan være riksforstander. Okay. Ja. Nå, det, det er faktisk for nyligt, hun, hun ja, gjorde det. Det er det. Men øh, skal man ikke det, overholde grundloven? <laughs> ja, det skal man. Men det er sådan, at øh, når de konge bliver 18, øh, så kommer de jo i statsråd. Ja. Og så skal de skrive under på at overholde grundloven, så den dag de bliver konge eller dronning så er alting ligesom klar til, at de kan overtage som regent. Så hun har også skrevet under på grundloven til et specielt statsrådsmøde, øh, og så øh, på den måde er hun altså blevet rigsforstander. Ej, og der er jo også noget med, at hun forbinder altså også de to lande, Australien og Danmark, med ja. at være, være udenlandske født. Ja, selvfølgelig, ja. Jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned. Mm. Hun er født i Australien, det er vigtigt at have med, og der kan man lige inddrage det her med, at det binder, forbinder altså de her lande sammen. Mm. Nummer to, så er det altså selve brylluppet med Frederik, den her kæmpe begivenhed, folkelig begivenhed, man lukkede pressen og folket ind på en helt anden måde, som man før han har set. Ja. Og nummer tre, så underskriver Mary altså i 2019, mm. at overholde grundloven, som gør, at hun nu kan være rigsforstander, ja. og faktisk være med til, at vi kan, hvis det skulle gå noget galt for det danske folk. Jamen, er der noget, vi mangler at komme ind på? Åh, oh, altså, jeg synes jo, at det også er ret interessant, at hun i virkeligheden er ret politisk. Hun har blandt andet holdt en tale ved Kvindfos arrangement 8. marts, som er kvindernes internationale kampdag, hvor hun har talt om ligestilling. Og det, at vi lige pludselig har en dronning, som taler åbent om ligestilling og simpelthen prøver at gøre spørgsmålet om ligestilling til et ikke politisk emne, men et gyldigt emne, er interessant. Ja, og så er der jo også, altså, det er måske også noget, man kunne tage med omkring øh, om Mary, det er jo, at hun er meget aktiv i, også i foreninger og ja. imod mobbning, for eksempel. mary -fonden. Ja. den kan man også kigge på. Så man kan godt kigge i hvert fald på, at hun er utrolig aktiv, når det kommer til at øh, til sådan nogle foreninger, ja, kan man kalde det, det Ja, ja, socialt. Jamen, Emma, tusind tak, fordi du vil hjælpe mig med fremlægget Det var så let. Og husk, der ligger en masse andre spændende episoder af Lexma mig der, hvor du lytter til din podcast.